Стівен Кінг. Протистояння. Книга перша, розділ 25. Нік Андрос відсунув штору і визирнув на вулицю. Коли подивитися ліворуч із вікна другого поверху у будинку Джона Бейкера, можна було побачити центр Шойо, а якщо повернути голову праворуч – трасу 63, що вела з міста. Головна вулиця стояла пусткою. Жалюзі на вікнах крамниці і банків були опущені. Посеред вулиці сидів хворий на вигляд пес, голова похилена, на розпечений асфальт, скрапує біла піна, боки важко здіймаються. За півкварталу звідти в рештаку лежав іще один уже мертвий собака. Ззаду пролунав жіночий низький горловий стогін, та нік його не почув. Він запнув штору, потер очі, а тоді підійшов до хворої. Вона саме прокинулася. Джен Бейкер була закутана у ковдри, бо кілька годин тому їй зробилося холодно. Та тепер її обличчям бігли ручеї поту, і вона скинула накривала. Нік знічено помітив, як у деяких місцях нічна сорочка зробилася напівпрозорою від поту, і йому стало соромно. Та вона його не бачила, і наразі він сумнівався, чи мала її нагота якесь значення. Вона помирала. Джоні, неси таз! Здається, мене зараз знудить!» – скрикнула вона. Він дістав з-під ліжка таз і поставив його біля місіс Бейкер, та вона заборсилась, і посудина впала на підлогу з порожнистим стуком, якого Нік також не почув. Він підняв тази і просто тримав його, спостерігаючи за хворою. «Джонні! – закричала вона. – Я не можу знайти скриньку з приладдям для шиття. У шафі її нема!» Він налив склянку води з карафи на нічному столику і підніс її до губ. Та місіс Бейкер знову замахала руками і мало не вибила склянку з його рук. Нік переставив її неподалік, щоб була під рукою, коли жінка заспокоїться. Ще ніколи його німота не була такою болісною, як протягом останніх двох днів, коли Нік зайшов до місіс Бейкер 23 числа у вітальні сидів Брейсман, методистський священник. Він читав із нею Біблію, однак вигляд мав знервований і, здавалося, не міг дочекатися, коли зможе втекти. Ніх здогадувався, чому. Гарячка нагородила його дівочим рум'янцем, з огляду на важку втрату дещо недоречним. Можливо, священник злякався, що вона буде до нього чіплятися, та йому радше кортіло забрати рідних і злиняти полями. У маленьких містечках новини розносяться швидко, і більшість жителів Шою також збиралися накивати п'ятами. Брейсман пішов 48 годин тому, і все перетворилося на страхіття наяву. Місіс Бейкер погіршало, і то настільки, що Нік боявся, що вона помре ще до заходу сонця. На додачу до всього йому довелося її залишити. Нік пішов до придорожнього кафе по обід для в'язнів, але Вінсові Хогану було вже не до їжі. Він марив. Майк Чайлдрес та Біллі Ворнер вимагали, щоб їх випустили, та Нік не міг змусити себе відімкнути камери. Він не боявся, що в'язні захочуть йому помститися, вони б захотіли здиніти з шою так само, як і всі решта, тож нащо марнувати час на опудало, Та в нього були зобов'язання, він дав обіцянку небіщикові. Певне, раніше чи пізніше поліція штату опанує ситуацію та приїде по своїх бранців. У нижній шухляді бейкерового столу він знайшов пістолет 45-го калібру і, поміркувавши кілька секунд, пристибнув його до пояса. Глянувши вниз, Нік побачив дерев'яне руків'є, що стирчало поряд із його худорлявим стегном. Виглядало по-дурному. Однак вага зброї діяла заспокійливо. Після обіду 23 червня він відчинив Вінсову камеру та обклав лоб, груди і шию хворого саморобними пакетами з льодом. Вінс розплющив очі і мовчки поглянув на Ніка благальними очима. «Нікові захотілося щось сказати, так само, як хотілося зараз, два дні по тому, з місіс Бейкер, будь-що, аби хоч трохи його заспокоїти. У тебе все буде окей, або, гадаю, гарячка спадає. Навіть цього вистачило б». Весь той час, що він займався Вінсом, Біллі з Майком кричали на нього. Поки він схилявся над хворим, було байдуже, однак щоразу, як Нік зводив очі, він бачив їхні налякані обличчя, і губи формували слова, які зводилися до одного. «Будь ласка, випусти нас!» Нік намагався до них не наближатися. Хай він іще не досяг повноліття, але досвіду йому вистачало, щоб знати, як паніка перетворює людей на звірів. Того дня він ганяв безлюдними вулицями туди-сюди, щоразу очікуючи знайти мертве тіло – Вінс Хоган, Джейн Бейкер – на одному з кінцевих пунктів маршруту. Він виглядав у автівку доктора Соумза, та його ніде не було. Кілька крамниці і Тексако були досі відчинені, та нігде далі більше упевнювався, що місто порожнє. Люди тікали лісовими стежками, лісовозними дорогами, або ж навіть переходили в брід річечку Шойострім, яка текла крізь Смековер, і врешті добігала до містечка Маунт-Холлі. «Коли посутеніє, ще хтось тікатиме», – думав Нік. Він дійшов до дому бейкерів щойно після заходу сонця. Закутавшись у халат, Джейн сновигала кухнею та заварювала чай тремтячими руками. Коли Нік зайшов, вона вдячно поглянула на нього, і він побачив, що температура впала. «Хочу подякувати тобі, що доглядаєш мене», – спокійно промовила вона. «Мені вже набагато краще. Хочеш чашку чаю?» Вона залилася слізьми. Нік рушив до неї, злякавшись, щоб вона не впала на гарячу плиту. Жень схопилася за його руку, аби втримати рівновагу, і поклала голову йому на груди. Її волосся темніло на світлій блакиті халата. «Джонні!» – почувся на темній кухні її голос. О, мій бідолашний Джонні! Якби ж він міг говорити, нещасно подумав Нік. Він міг лише обійняти її та підвести до стільця біля столу. Чай! Він тицьнув пальцем у себе і змусив Джейн сісти. Гаразд, сказала вона. Мені справді краще. Аж дивно. Просто... просто... Вона затулилася руками. Нік зробив їм гарячого чаю та поставив його на стіл. Деякий час вони пили мовчки. Свою чашку Джейн тримала обома руками, як дитина. Нарешті вона поставила її та сказала, «Ніку, багато тутешніх захворіли». «Я вже не знаю», – написав Нік. «Справи доволі кепські». «Ти бачив лікаря?» «Сьогодні не бачив». «Якщо М не побережеться, то доведе себе до знемоги», – сказала вона. «А він берегтиметься, правда ж, Ніку? Не зажене себе». Нік кивнув і спробував усміхнутися. «Як там Джонові в'язні? По них уже заїхали?» «Ні», – написав Нік. «Хоган дуже хворий. Роблю все, що можу. Інші просять, щоб відпустив їх, поки вони не заразилися». «Навіть не думай їх відпускати», – сказала вона із запалом. «Сподіваюся, ти не думаєш цього робити?» «Ні», – начеркав Нік і за кілька секунд дописав. «Лягайте в ліжко. Вам потрібно відпочити». Джейн усміхнулася до нього, і коли повернула голову, ніг помітив під її щелепою чорні плями, і замислився, чи справді для жінки все минулося. «Так, ляжу і просплю годин з дванадцять. Однак мені це здається неправильним спати, коли Джон помер. Я ледве можу повірити, що це сталося, розумієш? Постійно чіпляюсь об цю думку, ніби забула щось прибрати». Він узяв її за руку, стиснув. Вона кволо всміхнулася. «З часом може з'явитися ще щось, заради чого варто жити. Ніку, ти носив язням вечерю?» Нік похитав головою. «А треба було б. Може, візьмеш Джонову машину?» «Я не вмію їздити», – написав Нік. «Однак дякую. Просто пройдуся до кафе. Тут недалеко. Плюс зазирну до вас вранці, якщо ви не проти». «Так», – сказала вона. «Гаразд». Він підвівся і суворо вказав на чашку з чаєм. «До останньої краплі», – пообіцяла вона. Він уже відчиняв проти двері, коли відчув, як вона неупевнено торкнулася його руки. «Джон», – заговорила вона, – затнулася, а тоді змусила себе закінчити думку. «Сподіваюся, його відвезли до поховального бюро Кертіс. Наших із Джоном родичів ховали саме вони. Він там, як гадаєш». Нік кивнув. Сльози потекли її щоками, і вона знову розплакалася. Вийшовши того вечора від Джейн Бейкер, Нік рушив просто до кафе. На вікні криво висіла табличка «Зачинено». Він обійшов будівлю і постукав до житлового трейлера, але там було темно і глухо. Ніхто не відповів на його грюкіт. Нік вирішив, що з огляду на обставини вторгнення з зламом було виправдане, а грошей на витрати, які лишив шериф Бейкер, Вистачить, щоб усе відшкодувати. Він розбив шибку біля замка та відчинив двері. Всередині було моторошно навіть з увімкненим світлом, мертвий музичний автомат, порожні стільці, вільні столи, мовчазні автомати з відеоіграми та самотній стіл для гри у бампер-пул. Гриль стояв накритий. Нік пішов на кухню, посмажив на газовій плиті кілька гамбургерів і склав їх у пакет. Прихопив пляшку молока і половину яблучного пирога, що стояв на прилавку під пластиковою кришкою. Потім він лишив записку, в якій пояснював, хто і чому вдерся до кафе, і пішов до тюрми. Він з був мертвий. Він лежав на підлозі серед розталого льоду і вологих рушників. Перед смертю він подряпав собі шию, ніби відбивався від невидимого душителя. Кінчики пальців були закривавлені, над трупом взищали мухи раз пороз сідаючи на нього і знову зринаючи у повітря. Шия мерця почорніла і розбухла, наче камера, яку перекачала необережна дитина. «А тепер ти нас відпустиш?» – запитав Майк Чайлдрес. «Він сконав, ти, опудало, задоволений! Що зараз помстився? Уже й він його підхопив!» Майк наставив палець на Біллі Ворнера. Біллі виглядав нажаханим. На його шиї та щоках вигравали червоні плями, а рукав робочої сорочки, яким він витирав носа, задерев'янів від шмарклів. Брехня. істерично заскантував він. Брехня, брехня, брехня. Бре. Раптом він зайшовся чханням, аж навпіл зігнувся, бризкаючи слиною та слизом. Бачив. гримнув Майк. А? «Що, довольний? Відпусти мене! Його можеш тримати, скільки влізе! Та не мене! Це вбивство! Ось що! Холоднокровне вбивство!» Нік похитав головою, і Майк ошалів. Він почав кидатися на грати, розквашуючи при цьому обличчя і розбиваючи суглоби. Він вирячувався на Ніка і гамселив лобом об залізні прути. Нік почекав, допоки Майк стомився, а тоді шваброю заштовхав їжу до камер. Білі Ворнер тупо подивився на нього, а тоді взявся їсти. Майк кинув склянку з молоком об грати. Вона розбилася, усюди розбризкалося молоко. Він запустив двома гамбургерами об задню розписану стіну камери. Один із них прилипнув серед розводів кетчупу, гірчиці і шматочків солоного огірка. Пляма виглядала по гротескному веселою і нагадувала картини Джексона Полока. Майк пострибав на шматку яблучного пирога, станцював на ньому бугі-вугі, у всі біч полетіли шматки яблук. Пластикова тарілка роздріскалася. «Я буду голодувати!» – загорлав він. «Оголошую голодовку! Ніхіра не їстиму! Перш ніж я щось поїм, ти мого гівна відхаваєш! Ти чмо! Ти, сука, глуха німа!» Нік відвернувся і одразу ж запанувала тиша. Він зайшов до офісу. Йому було страшно і він не знав, що робити. Якби він умів їздити, то сам би доправив їх до Кемдена. Та Нік не знав, як водити, і ще треба було подбати про Вінса. Не можна лишати його там, поталу мухам. З офісу вело двоє дверей. За одними була стіна шафа, а другі відчинялися на сходи, що вели вниз. Нік спустився і зрозумів, що там комбінація підвалу і складу. Тут стояла прохолода. Згодиться. Принаймні на деякий час. Він повернувся нагору. Майк сидів на підлозі, похмуро підбирав шматочки розчавлених яблук, обтрушував і їв їх. На Ніка він навіть не глянув. Нік підхопив тіло під руки і спробував його підняти. Від нудотного запаху, що здіймався над трупом, його шлунок пішов колесом. Вінс був для нього заважким. Він безпорадно глянув на тіло і усвідомив, що двоє інших в'язнів стоять біля град і спостерігають за ним із сумішу жаху і зачудування. Нік здогадувався, про що вони думають. Вінс був одним із них, можливо, з киглієм пустомелею та однаково їхнім коришем. Вінс здох, як щур у пасці, помер від якогось лячного хворобливого набряку, природу якого вони не розуміли. нік замислився, уже не вперше за той день, коли ж у нього почнуться чхання, лихоманка, на шиї виникнуть оті характерні набряки. він схопив Вінса Хогана за м'язисті передпліччя і витяг із камери. Вінсова голова нахилилася до нього через власну вагу, і здавалося, що він дивиться на Ніка, безсловесно благаючи бути з ним обережним і сильно не трусити. На те, щоб спустити кремезний труп крутими сходами, пішло 10 хвилин. Важко хекаючи, Нік поклав Вінса на бетон, осяяний флуоресцентними лампами, а тоді хутко прикрив поскубаним армійським укривалом і знар у його камері. Тоді він спробував поспати, але заснув лише під ранок, коли 23 червня стало вчорашнім днем і настало 24. Він завжди бачив дуже яскраві сни, інколи вони його лякали. Нікові рідко снилися справжні жахіття, та останнім часом сновидіння зробилися зловісними, і йому здавалося, що всі, кого він бачив у тих снах, були кимось іншим, не тими, ким здавалися. Реальний світ скособочився і став місцем, де за зазапнутими шторами приносили в жертву немовлят, а в замкнених підвалах без перестанку ревли колосальні чорні механізми. І, звісно ж, існував іще й дуже особистий страх – страх того, що і він прокинеться хворим. Та Нікові вдалося трохи поспати, і йому наснився сон, який він уже нещодавно бачив – кукурудзяне поле, теплий запах буйної рослинності, і відчуття чогось або когось неподалік чогось доброго, безпечного, відчуття дому. Та воно почало розчинятися у крижаному жаху, коли Нік зрозумів, що в полях щось сидить і спостерігає за ним. «Ма, до курника заліз тхір», – подумав він, і прокинувся на світанку увесь вкритий потом. Він поставив варитися кавою і вийшов глянути, як там в'язні. Майк Чайлдрес був у сльозах. На стіні й досі висів гамбургер, а навколо засихав клей із приправ. Ну, що радий, я теж заразився. Ти ж цього хотів, така твоя помста. Послухай мене, хочу як товарняк. Та ніка більше хвилював білі ворнер. Він лежав на своїй койці і не рухався, його шия розбухла та почорніла, а груди рвучко здіймалися та опускалися. Він помчав до офісу, зиркнув на телефон, у нападі люті збив його зі столу, і апарат безглуздо повиснув на дроті. Нік вимкнув конфорку і побіг додому бейкерів. Здавалося, він тиснув на дзвінок цілу годину, аж ось спустилася замотана в халат Джейн. На її обличчі знову блищав гарячковий піт. Вона не марила, проте її мова була повільною та змазаною, а губи вкрилися похерцями. «Ніку, заходь. Що сталося?» «Учора помер Хоган. Думаю, Ворнер також помирає. Він дуже хворий. Ви бачили доктора Сомза?» Вона похитала головою, затремтіла на легенькому протязі, чхнула і захиталася. Нік обійняв її за плечі і підвів до крісла. «Можете зателефонувати до його офісу?» – написав він. «Так, звісно. Ніку, подай мені телефон, здається. Вночі трапився рецидив». Він приніс телефон, і Джейн Бейкер набрала номер Соумза. Вона протримала слухавку біля вуха більше, ніж півхвилини, і Нік зрозумів, що ніхто не відповість. Вона зателефонувала до дому Соумза, а тоді до його медсестри. Ніхто не відповідав. «Зателефоную до поліції штату», – мовила Джейн, однак, набравши єдину цифру, поклала слухавку. «Гадаю, міжміське сполучення й досі не працює». Набираю один, а у відповідь пі-пі-пі. Вона кволо всміхнулася, а тоді її щоками потекли безпорадні сльози. Бідолашний. І я бідолашна. Усі бідолашні. Допоможеш мені піднятися нагору? Я почуваюся надто кволою, і дихати важко. Гадаю, скоро я приєднаюся до Джона. Нік подивився на неї, шкодуючи, що не може нічого сказати. Думаю, трохи полежу, якщо допоможеш. Він провів її нагору і написав «Я повернувся». «Дякую, Ніку. Ти гарний хлопчик». Вона вже засинала. Нік вийшов із будинку і зупинився на хіднику, розмірковуючи, що робити. Якби він умів водити автомобіль, можна було б щось спробувати, а так? На моріжку біля дому навпроти лежав дитячий велосипед. Нік підійшов до нього, подивився на будинок із запнутими шторами, він сильно скидався на будинки з його снів, а тоді підійшов до дверей і постукав. Ніхто не вийшов, хоча стукав він кілька разів. Нік повернувся до велосипеда. Він був замалим, та якщо не зважати на те, що колі набитимуться об кермо, їхати було можна. Так, вигляд він матиме дурнувати, однак Нік сумнівався, що в шою лишилося бодай кілька людей, а коли й лишилося, то навряд чи їм до смішків. Він сів на велосипед і незграбно поїхав головною вулицею. Проминув тюрму і покотив трасою 63 на схід, туди, де Джорекхем бачив військових, перевдягнутих у шляховиків. Якщо вони й досі там, і якщо то справді солдати, Нік змусить їх подбати про Білі Ворнера і Майка Чайлдреса. Себто, якщо Білі ще живий. Якщо ці чоловіки взяли шою під карантин, то вони мають відповідати за хворих мешканців міста. До місця, де проводили дорожні роботи, він добирався цілу годину. Велосипед скажено вилявий з боку в бік, раз у раз перетинаючи розділову смугу посеред дороги, а коліна монотонно стукалися об кермо. Та коли він туди доїхав, солдати, шляховики чи хто вони там такі, уже зникли. У кількох місцях іще курилося, в одному блимав вогонь. Стояло двоє помаранчевих козлів для пиляння. Дорога була розрита, та нік вирішив, що коли не жаліти підвіски авто, можна й проїхати. Краєм ока він вловив чорний миготливий рух, і тієї ж миті війнув вітер, звичайнісінький, м'який подих літа. Однак його вистачило, щоб донести до нікового носа нудотний сморід гнилої плоті. Чорним рухом виявився мушиний рій, він то збирався докупи, то знову розлітався, нік підвів велосипед до канави з боку дороги. У ній, крім нової блискучої труби з згофрованої сталі, лежали трупи чотирьох чоловіків. Шиї та роздуті обличчя почорніли. Нік не роздивився, чи то солдати, проте вирішив не наближатися. Він сказав собі, що треба сідати на велосипед, тут немає чого боятися, бо в канаві самі мерці. А мерці тобі нічого не зроблять. Коли Нік був за 20 футів від канави, він однаково зірвався на біг. А коли сів на велосипед і поїхав до шою, накотилася паніка. На околиці міста він наскочив на камінець і впав, перелетів через кермо, стукнувся головою і зчесав долоні. Кілька секунд він просто сидів посеред дороги. Його всього трусило. Наступні півтори години того ранку, вчорашнього ранку, Нік стукав у двері і дзвонив у дзвінки. «Мав же хтось лишитися», – казав він собі. «Адже сам почувався нормально, не міг він бути одним таким». Трапиться хтось, чоловік, жінка або ж підліток з учнівським дозволом на водіння, хто скаже «О, та звісно, відвезімо їх до Кемдена, якраз вліземо в мій універсал» або щось подібне. Та на його стуки дзвінки відповіли з десяток разів. Двері відчинялися настільки, наскільки дозволяла довжина ланцюжка, і в шпарину визирало хворе проти сповнене надії обличчя, помічало Ніка, і Надія помирала. Лице заперечливо хиталося з боку в бік, і двері зачинялися. Якби Нік умів говорити, він би зауважив, що раз вони можуть ходити, то зможуть і кермувати, що коли вони відвезуть в'язнів до Кемдена, то й самі зможуть звернутися до тамтешньої лікарні. І їх би полікували. Та він не міг говорити. Деякі питали, чи не бачив він лікаря Соумза. А один чоловік у гарячковому марині рвучко розчахнув двері свого дому ранчо, вирвався на ганок у самих трусах і спробував схопити Ніка. Він белькотів, що зробить те, що мав би зробити з тобою ще в Г'юстоні. Хворий думав, що Нік – це хтось на ім'я Дженнер. Він ганявся за Ніком, кульгаючи ганком туди-сюди, наче зомбі з третєсортного фільму «Жахів». Його промежина страшно роздулася, і труси виглядали так, наче туди заштовхали цілу диню. Врешті він гепнувся на ганок, і Нік із калатанням серця дивився на нього з подвір'я. Чоловік слабко пригрозив йому кулаком а тоді заповз до будинку, не завдавши собі клопоту зачинити двері. Та більшість будинків лишалися мовчазними і загадковими, і врешті Нік не витримав і облишив цю справу. До нього підкралося відчуття знічного жахіття, і він більше не міг відмахуватися від думки, що стукає до склепів, стукає та будить мерців, і що кінець кінцем трупи почнуть відчиняти двері. Не допомогла і думка про те, що більшість будинків порожні, що їхні мешканці вже втекли до Кемдена, Ельдорадо або Тексаркани, він повернувся додому бейкерів. Джейн міцно спала, і лоб її був прохолодним. Та цього разу він уже мало на що сподівався. Настав полудень. Нік знову сходив до кафе. Він не виспався, і це почало даватися в знаки. Від падіння з велосипеда нило всеньке тіло. Бейкерів 45-каліберник гамселив у стегно. У кафе Нік розігрів дві бляшанки супу і налив їх до термосів. Молоко в холодильнику було ще ніби нормальним, тож він прихопив одну пляшку. Білі Ворнер помер. І коли Майк побачив Ніка, він почав істерично хихотіти і показувати пальцям. «Двоє готові, лишився один! Двоє готові, лишився один! Віддячив як слід! Так, так!» Нік обережно заштовхав у камеру термос із супом, а за ним велику склянку молока. Майк почав сьорбати суп просто з термоса. Нік узяв другий термос і сів у проході. Він відтягне білі у підвал, та спершу йому хотілося пообідати. Він зголоднів. Попиваючи суп, Нік замислено дивився на Майка. «Цікаво, як я почуваюся?» – спитав той. Нік кивнув. «Так само, як і вранці. Я з фунт шмарклів вихаркав». Він із надією глянув на Ніка. «Мама завжди казала, що коли починаєш відхаркувати, це значить, що йдеш на поправку. Може, у мене щось не таке страшне, а? Як думаєш?» Нік знизав плечима. «Усе може бути». «Я міцний, як бик», – сказав Майк. «Думаю, це фігня, прокашляюся. Слухай, мужик, випусти мене, будь ласка, я зараз навколішки стану». Нік роздумував над цим. «Чорт, у тебе ж пушка! Ти мені все одно не потрібен! Я лише хочу забратися з цього міста! Тіго спершу до дружини заскочу!» Нік тицнув пальцем на його лівицю. Обручки там не було. «Ага, ми розлучені, та вона й досі живе тут, на Рідж-роуд. Хотілося б глянути, як вона. То що скажеш, мужик?» Майк плакав. «Дай мені шанс! Не тримай мене в цій щуроловці!» Нік повільно підвівся, вийшов до офісу і відчинив шухляду. Ключі на місці. Логіка в Майка була бездоганною, безглуздо сподіватися, що хтось приїде та витягне їх із халепи. Він узяв ключі і повернувся до міні-в'язниці. Показав Майкові Чайлдресу ключі з білою стрічкою, про який йому казав «Крутий Джон» і кинув його крізь грати до камери. «Дякую», – белькотів Майк. «Ой, дякую». «Мені шкода, що ми тебе відлупцювали. Богом клянуся, Торей придумав. Ми з Вінсом намагалися його відговорити, та він напивається, йому дах зрибає». Він заструмив ключ у замок, і Нік відійшов, узявшись за пістолет. Двері розчахнулись, і Майк вийшов із камери. «Я не брехав», – сказав він. «Я хочу лише забратися з цього міста». Усміхаючись тремкими губами, він бочком прокрався повз Ніка, а тоді вискочив у двері, що вели до офісу. Нік рушив за ним, саме вчасно, аби побачити, як загрюкнулися вхідні двері. Він вийшов на вулицю. Майк стояв на бордюрі, тримаючись за паркувальний лічильник, і оглядав порожню вулицю. «Господи, милий!» Прошепотів він, повернувся до Ніка і поглянув на нього ошелешеними очима. «Це все через заразу? Усе через заразу?» Нік кивнув, не віднімаючи руки від пістолета. Майк почав щось говорити, та його вхопив кашель. Він прикрив рота, витер губи. Господи Боже, я звідси вшиваюся, сказав він. І якщо в тебе, мовчу, не стане мізків, ти зробиш так само. Це ж як чорна смерть, чи що? Нік знизав плечима, і Майк рушив хідником далі. Він йшов дедалі швидше, мало не зриваючись на біг. Нік спостерігав за Майком, доки той не зник із поля зору, а тоді зайшов усередину. Чайлдреса він більше ніколи не бачив. Нікові стало легше на душі, і зненацька він упевнився, що вчинив правильно. Він ліг на койку і майже миттєво заснув. Він проспав до самого вечора, навіть не вкрившись, і прокинувся весь у поту, однак почувався трохи краще. Над схилами лютували грози. Нік не чув грому та бачив, як землю штрикають біло-блакитні вила блискавок, проте жодна з них душою не докотилася. У сутінках Нік рушив головною вулицею до крамниці радіо та телевізори Полі, у якій здійснив іще одне вибачливе пограбування. Він лишив записку біля касового апарата і затягнув переносний телевізор Соні до в'язниці. Увімкнув, поклацав каналами. По місцевому каналу CBS показували заставку «Несправність мікрохвильового реле, будь ласка, залишайтеся з нами». По ABC йшов ситком «Я люблю Люсі». А по NBC транслювали повторне щодавнього епізоду серіалу про хвацьку дівчину, яка намагалася стати механіком на перегонах автівок серійного виробництва. Незалежний канал із Тексаркани, який спеціалізувався в основному на старих фільмах, телевікторинах і релігійних дурисвітах штибу Джека Ван Імпа, припинив трансляцію. Нік вимкнув телевізор, сходив до придорожнього кафе та наготував супу і сендвічів на двох. Йому здалося, що в тому, як загорілися вуличні ліхтарі, є дещо моторошне. Вони вишикувалися у бабіч головної вулиці, наче мовчазні вартові посеред кругів білого світла прожекторів. Він склав їжу у кошик для пікніка, а дорогою додому бейкерів до нього причепилася зграя із кількох псів. Собаки були голодними і злими, і приваблені запахом їжі вони взялися оточувати Ніка. Він дістав пістолет, та йому не ставало мужності скористатися зброєю, доки один із собацюр не пригнувся аби скожити на нього. Тоді він натиснув на курок, і куля зрикошетила від цементу за п'ять футів попереду, залишивши після себе свинцевий мазок. Пострілу Нік не почув, однак руку зіпнула віддача. Собаки кинулися на втьоки. Джейн спала. Лоб, і щоки гарячі, дихання повільне й важке. Нікові вона здавалася страшенно виснаженою. Він взяв холодну ганчірку і протер її обличчя, лишив її частину їжі на нічному столику, спустився до вітальні та в'імкнув великий кольоровий телевізор. Того вечора канал CBS так і не повернувся в ефір. NBC дотримувався звичайної програми, а сигнал місцевої версії ABC постійно слабшав. Інколи зображення зливалося в білий шум, а тоді раптово поверталося. Так, наче його зобов'язання перед глядачами було виконано. Канал ABC показував лише старі синдиковані передачі. Та байдуже, Нік чекав іншого. Новин. Коли вони почалися, Нік не повірив своїм очам. Епідемія супергрипу, тепер це так називали, була головним сюжетом, та диктори обох каналів сказали, що її саме почали приборкувати. У центрах контролю захворювань Атланти вели роботу з розробки вакцини проти грипу, і наступного тижня люди зможуть пройти вакцинацію в лікарнях. Серйозні спалахи епідемії зареєстровані у Нью-Йорку, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі та Лондоні, однак їх усі також узято під контроль. Ще диктор повідомив, що в деяких регіонах тимчасово скасували публічні зібрання. «У що, я подумав Нік, скасували ціле місто? Кого вони намагалися надурити?» На довершення диктор сказав, що в'їзд до великих міст і досі обмежено, та обмеження знімуть, щойно всі пройдуть загальну вакцинацію. Тоді він почав розказувати про падіння літака у Мічигані та реакцію членів Конгресу на недавні рішення Верховного суду з приводу прав геїв. Нік вимкнув телевізор, вийшов на веранду і сів на диван-гойдалку. Туди-сюди. Плавне коливання заспокоювало, і він не чув ржавого скрипу петлі, яку завжди забував змастити Джон Бейкер. Він поспостерігав за тим, як світляки окреслюють у темряві переривчасті шви. У хмарах над небокраєм тьмяно зблискували громовиці, від чого здавалося, ніби там також сидять світляки – старовинні жуки заобільшки з динозавра. Ніч була липкою і близькою. Оскільки телебачення мало для Ніка лише візуальну форму, він помітив щось таке, чого могли не вловити звичайні люди. Не було реклами фільмів, жодної. Не було рахунків бейсбольних матчів. Певне тому, що ігри не проводили. Дуже розпливчастий прогноз погоди, навіть без ілюстративної мапи. Може, Національна погодна служба прикрила свою контору? Ніх здогадувався, що так воно й було. Обидва диктори здавалися знервованими і засмученими. Один із них був застуджений. Одного разу кашлянув у мікрофони, вибачився. Вони постійно зиркали ліворуч-праворуч від камери. Так, наче в студії був іще хтось. Хтось, хто стежив, щоб усе було сказано правильно. Тоді, 24 червня, він спав на веранді Бейкерів. Спав, просинаючись, бо снилися самі жахіття. І тепер, наступного дня, він стояв біля смертного ложа Джейн Бейкер, цієї чудової жінки, і не міг сказати їй, бодай, втішного слова. Вона поторсила його за руку. Нік подивився на її бліде, змарніле обличчя. Наразі шкіра у Джейн була суха, під випарувався, Однак він не бачив у цьому нічого втішного. Вона помирала, Нік уже знався на цьому. «Ніку», – промовила вона, усміхнулася і взяла його долоню собі в обидві руки. «Хотіла ще раз тобі подякувати. Ніхто не хоче помирати на самоті, правда ж?» Він скажено захитав головою, і вона зрозуміла, що це не незгода з її твердженням, а повне заперечення його передумови. «Саме так, я помираю», – не поступалася вона. «Та не зважай, Ніку, у тій шафі висить одне плаття, біле. Ти впізнаєш його за...» її перервав напад кашлю, і щойно Джейну панувала його, вона продовжила. «За мереживом. Я була в ньому, коли ми сіли на потяг і поїхали у весільну подорож. Воно й досі мені пасує. Чи вже ні? Гадаю, зараз воно буде дещо за великим, бо я трохи схудла, та байдуже». Я завжди любила ту сукню. Ми з Джоном їздили на озеро Пончартрейн, то були найщасливіші два тижні у моєму житті. Джон знав, як зробити мене щасливою, і в нього завжди це виходило. Не забудеш про плаття, Ніку? Я б хотіла, щоб мене поховали саме в ньому. Ти ж зможеш мене перевдягти, правда ж? Не засоромишся? Він глитнув і похитав головою, не зводячи очей з укривала. Певне, Джейн відчула його сум та ніяковість, бо про плаття більше не згадувала. Натомість вона взялася розказувати про інше невимушено, мало не кокетливо. Про те, як виграла у старших класах змагання з виразного читання, поїхала на фінал штату до Арканзасу, і, коли дійшла до кульмінації демона коханця Шерлі Джексон, у неї впала нижня спідниця. Про сестру, яка поїхала до В'єтнаму з баптистською місією, а повернулася не з одним, а з трьома прийомними дітьми. Про похід, у який вони з Джоном ходили три роки тому. І про те, як розлючений лось, в якого саме настав період парування, загнав їх на дерево і просторожив під ним цілий день. «Ми сиділи на гіляці та обжималися, наче двійку школярів на балконі», – сонно говорила вона. «Боже правий, в якому ж стані він був, коли ми спустилися?» І він був... Ми були закоханими, дуже закоханими. Я завжди думала, що кохання – це те, що обертає нашу планету. Єдине, що дає чоловікам і жінкам змогу триматися на ногах у світі, де все ніби прагне звалити, принизити їх, змусити повзати навколішки. Ми були такими закоханими. На цих словах вона остаточно заснула і спала, доки він не розбудив її тим, що посунув штору, або, може, ступив на скрипучу дошку. Джейн марила. «Джоне!» – закричала вона здушеним від мокротиння голосом. «О, Джоне, я ніколи не призвичаюся до цього роздовбаного перемикача передачі. Джоне, допоможи, допоможи мені!» Її мова згасла на довгому тримкому видиху, якого Нікові вуха розрізнити не могли, та він його однаково відчув. З однієї ніздрії в неї текла цівка темної крові. Джейн відкинулася на подушку, і її голова сіпнулася з боку в бік. Раз, двічі, тричі. Ніби вона прийняла якесь життєво важливе рішення, а їй відмовили. І тоді вона завмерла. Нік обережно приклав руку їй до шиї, потім до внутрішнього боку зап'ястя, тоді між грудей. Нічого. Вона померла. На нічному столику, нечутний для них обох, діловито цокав годинник. Нік поклав голову на коліна і проплакав хвилину, як завжди беззвучно. «Усе, на що ти здатний, це мовчки точити водичку», – сказав йому якось Руді. «Проте у світі мильних опер це може стати в пригоді». Він знав, що робити далі, та йому не хотілося цього. «Це не чесно, це не мій обов'язок», – лунало в його голові. Та оскільки більше нікого не лишилося, нікого, в радіусі кількох миль, йому доведеться впоратися самотужки, або так, або лишити її гнити отут, у ліжку, а він не міг цього допустити. Джейн поставилася до нього з добротою, а більшість людей, які йому траплялися, як хворих, так і здорових, навіть на це не спромоглися. Він подумав, що час починати. Що довше він сидітиме без діла, то більше його страхатиме завдання. Він знав, де поховальне бюро Кертіс, три квартали вниз вулицею і ще один на захід, до того ж на дворі спека. Він змусив себе підвестися і підійти до шафи, а в його нутрі жевріла надія, що біла сукня та сама з медового місяця виявиться лише маячнею. Однак вона була там. Трохи жовкла через вік, та він все одно її впізнав, замереживом. Нігди став плаття і поклав його на лаву в ногах ліжка. Він поглянув на сукню, на жінку, і подумав, зараз сукня буде їй не трішки завеликою. Хвороба обійшлася з джень жорстокіші, ніж вона гадала. Але яка вже різниця? Пересиливши себе, Нік підійшов до неї та почав роздягати. Коли він зняв нічну сорочку і померла, лежала перед його очима оголеною, страх розвіявся. Лишився самий жаль. Жаль, який засів у ньому так глибоко, що Нікові стало боляче – і він плакав, коли мив та вдягав небіжчицю у сукню, у якій вона їхала потягом до озера Пончартрейн. І коли вона була вдягнена так, як того дня, він узяв її на руки і поніс до поховального бюро. Жінку у мережеві. Ох, у її ніжному мережеві. Він ніс її, наче молодий, який переносить кохану через нескінченний поріг.